Mm. Jag har tänkt på en sak. Måste vi ta det nu? Det är lite bråttom. Ja, men det går fort. Du vet, man säger ibland att livet är som en flygresa. Okej. Okay. Ja. Och när man flyger så säger de ju alltid Ta på dig syrgasmasken på dig själv först och hjälp sedan barnen. Nu hänger jag inte med. Jo, men då tänkte jag att jag kan gå och vila lite nu. Men du kan inte gå och lägga dig nu. Vi ska ju iväg. Men jag är trött. Men Martin! Martin! That hej, och välkomna till ett nytt avsnitt av Bonuspappan och plus mamma. Jag heter Martin Andersson och är journalist. och med mig har jag min sambo Maria Åkesson. Tusen konstnär, dagmamma och även plusmamma. Och det betyder att hon har kontakt med sin före detta bonusson från en tidigare relation. Japp, men idag är det inte bara du och jag Martin. Nej just det. Det är Vi... Sara Lövgren som är här också. Ja, det är en rockig popsångerska kan man väl säga här från Varberg. Hon har varit med i Fame Factory och gått till final i Mello och turnerat med Diglo-gänget bland annat. Nu blir jag lite nervös. Det ska du inte bli. Hon är kanonskön. Men du kan ställa frågorna. Det kan jag göra. Men först så ska vi ju ta en liten koll på vad som har hänt i veckan. Ja, jag började ju vecka med att vara sjuk. Det var lite otur. Du drog igång semestern med att få hög feber. Jag tänkte att jag passar på att vara sjuk när jag ändå är ledig. Jag tror kroppen kan känna av sånt ibland faktiskt. Det var jättesyn om mig. Ja, jag fick passa upp så gott jag kunde. Det gjorde du. Tack så mycket. Mm. Sen så har vi ju inte haft barnen officiellt den här veckan. Nej, det är ju, vi har varit barnlösa. Ja. Men de har varit att titta till oss lite. Det brukar de göra. Men det var ju tre veckor på raken annars med barn. Så lite andningspaus har vi fått. Lite annorlunda. Lite mindre mm. lagad mat och sådär. Här hemma. Och så kunde vi ju åka ner till Majas vid havet i Appelviken. Ja just, jag lyssnade på det här härliga reggaebandet. Big Mountain. Big Mountain, de sjöng ju den här låten vi visste ju inte vilka de var Nej, förrän de hade sjöng inte just den här låten heller. och så plötsligt kom en, en känd cover du kan ju sjunga lite Oh baby I love you way sluta sjunga mm -hmm. Någonting sånt, Peter Frampton låt som de fick en hit med på 90-talet det var jättetrevligt så vi får tacka Ulf och Sofia ja, tack gick vi... vi har varit med i tidningen, Just det. du är då... med i tidningen ofta, men... Men då menar vi Hallands Nyheter och en intervju med dig. Och lite fina bilder av Alicia Blom. Ja, det är just att vi får använda dem på olika ställen. Ja, det var det. Men nu bör det väl bli dags att ta in vår gäst. Absolut. Hej Sara! Hej! Välkommen till vår lilla studio. Tack! De som inte känner till dig, hur tycker du man ska presentera dig? Ja, är, man kan säga att jag är artist. Eller har tagit timeout från min artistbana och nu är fritidsledare. Just det. Ganska nära här på en Ganska nära här, ja, precis. fritidsgårdarna i Varberg. Men hur växte du upp? Det var inte i en bonusfamilj egentligen? Nej, jag växte faktiskt upp på Håsten. med min mor det var jag och hon ganska länge tills hon träffade min systers pappa. då. Eller, ja. Och då flyttade vi till Vädige. Ja, då, då blev det ju lite bonusfamilj kanske. Ja, ett det kan man kanske, säga. Ja. Jag var ju elva när hon föddes så mm. att det var mer liksom att jag var minimamma. vi lekte ju inte ihop nej, liksom... nej. men då hade du en bonuspappa men det kanske var Ja, det var ju det var ju krångligt jag var inte alls beredd på det. Vi hade väldiga bråk alltså verkligen helt crazy. Men var det för att det var en bonuspappa? Eller var det... Nej, det var mer att jag hade svårt med auktoritära. Ja, ja. <laughs> men det har jag ju fortfarande. Men, Sådana brock har man ju Jag har ju jättebra kontakt nu. Han är ju som morfar till mina barn. Just liksom. det. Ja. Min pappa är inte med i bilden. Nej. Sätt, och, och det är ju lite roligt. Din bonusfamilj nu liknar ju våran. Ja, i, i det är lite mindre skala. <laughs> ja, <laughs> men du kan ju berätta vad dina ja, barn... Vi har, jag har ju en dotter som är 16- Uh, som har uh, En pappa såklart <laughs> <laughs> Som är ihop med en kvinna ja. Och de har två tjejer Som är Ja 10 tio, tio och 8 Kanske någonting ha. Små syskon och, och bor ja. också här i Varberg Precis. Mm. Och sen så har jag en son eh, som är nio och han har en pappa som har en tjej och de har en son som är två. Just det. Så de har ja. syskon i sina familjer Precis. när de bor där. Fast vi är ju väldigt, eh, vi säger ju bara syskon. Ja just det. Ja men det så har ju vi gjort det här också. Ja, det är Ja det tycker jag är jättebra. Det är många som frågar till exempel, min syster och jag är ganska olika, alltså vi ser olika ut. Mm. Och när folk frågar så, Hans är din halvsyster då? <laughs> Nej det är min syster, alltså ja. hela hon är min syster <laughs> Ja hela jag är är bara, bara vänsterhalvan Nej, ja, precis, egentligen. jag tycker det, det, blir så, det är så dumt mm. Och sen så är du gift med Petter som <laughs> inte har några biologiska barn <laughs> Nej precis Och det är lite som jag kom in i ja. en familj och fick eh, ta över Köpa barn. hela paketet Ja så <laughs> Men det har väl gått bra? Ja, ja det har gått jättebra. Mm. Uh, så, sen är ju Petter från Luleå. Han det. är stereotypen av den norrländska mannen. Aha. Han pratar inte för mycket. Nej. Och så, eller är inte speciellt sentimental, men uh, efter någon och så, så brukar det ju han jag saknar mina barn. Så, och, och, <laughs> så. Ja, just det, det är uh, ju ja. Men en trygg liksom, ja, kille som kan, ja. han klarar av om det stormar lite. Ja, gud, ja han är, han, det är ju han som sätter ner foten. Ja, skönt. Uh, han säger även till mig att jag bör göra det <laughs> lite mer <laughs> ja. ibland men, uh, ja. Vad skulle du säga, har, har, vad klickade direkt, vad har funkat bäst i, i det hela upplägget? Um, alltihopa tror jag Petter alltså, mm. är själv upp i, uppvuxen i en brokig familj ja. <laughs> som också har flera syskon och ja. På, det var inget nytt, eh, det var så, inget nytt koncept alls så att eh, nej men jag tror att han, eh, han var nog förberedd på det mm, något mm. sätt eller, jag menar han visste ju vem jag var liksom lite ja. först och, ja. och, eh, och din son var, var så liten ja, också han minns ju inte tiden innan petter nej liksom, så och det, det är väl också en fördel ja det tror jag, det tror jag det kan vara. finns det någonting sådant som du <hör> tänker att ah, det där skulle vi lösa på något annat sätt eller Nej, egentligen inte. Jag tycker vi har bra... Alltså vi har ju liksom fundamentalt lika åsikter när det mm. gäller uppfostring och vad man tycker och ser. alltså liksom och värderingar och så liksom. Och när man delar upp ansvar eller, och ekonomi och sådär. Ja, nej men det har ju bara varit självklart. Mm. att vi, Det är väl därför vi klickar så bra tror jag. Att vi, bara, vi tycker lika. Ja, också. härligt. Mm. Eh, och sen kontakten med eh, dina barns eh, pappor mm. och då nu när de har, mm. eh, har nya relationer och nya familjer. Hur sköter ni det? Eh, jag tycker det har gått jättebra. Alltså jag har ju ofta fått eh, alltså andra som säger liksom att ni har ha bra relationer och ah. sådär. För många har ju tyvärr inte det. Nej. Eh, att Men, man bryter helt eller att man är ja, det det liksom väldigt infekterat. Och liksom, att man ska komma med tjuvnip och mm. ta, tala ill om den ena. Sådana alltså ja, där grejer. Det har vi har aldrig haft någonting sånt. Och även deras. Eh, Respektive. Ja, ja jättebra. Ja. Jag menar, är det? Alltså jag, kan, jag, har ju deras, jag kan ringa till dem om det ska ja. vara något om jag undrar. Eller det är absolut inga konstigt. Vi körde ju sån här gruppchatt ja. att man har en så att man skickar ja. ett eh, sms eller ett iMessage som alla ser. Det och så. kan jag förstå, det måste vara smidigt. Vi har börjat lite med det nu jag och Lejas pappa för att, mm. för att, vi ska, så att inte hon, när hon nu är jag så pass gammal att hon är iväg på nätter och så. Ja just det. Så att inte hon ska kunna säga en grej till den ena nej, <laughs> den andra till Det är någon. många barn som försöker. Jag ska är... bra att mamma. Ja. Sånt är det ju här. Så någon... <laughs> ja, precis. Jag ska inte nämna några namn, men det finns en liten tjej i den här familjen som gärna kommer att fråga: kan inte jag få en ja. glas? Om någon av oss säger nej, så precis. är det klart att de går till ja, den andra måste ju ju testa här, Ja. Liksom. Då... Nej, men det och hon bor ju inte varannan vecka Så heller. Eh, leia leia, utan leia. Hon kan väl... Nej Leja är ju så stor nu så... Mm. Eller det, alltså, Jag tror hon tog upp det själv När hon var Kanske någon hon började någon gång Att eh, hon tyckte en vecka kändes så snabbt ja. Alltså ju äldre man blir Så alltså, snabbare känns ju tiden ja. på något sätt. Man ska, om man har mycket grejer Som ja. man bara har en ja, och grej och det, av och liksom, Det blev elever. inte att man orkar packa upp den här väskan Nej. Och liksom men det blir för dyrt att ha två uppsättningar kläder. Alltså... Två fina erfarenheter. Och, och som Schei. Alltså, Men då kanske jag vill ha just den toppen när och pappa pappan. Hur? Ja, oh, nej, vad dumt. Så... Ja, vi får se vad det händer här. Vi kör ju varannan vecka och det funkar bra här. Men hur har ni tänkt om, om någon av de äldre ungarna tar upp det att de vill vara längre? Det har ju inte varit aktuellt riktigt. Så att, vad säger du, Maria? Oh no! <laughs> vi säger att de ska ut när de är 18. Ja, ja. ja nej. Jag tänker innan det. Jo, de är ju faktiskt här ganska ofta. Ja. Även på pappaveckorna. Så Och mellan. De förflyttar ju sig själva nu för tiden. Så. Ja, det är ju skönt tycker jag också. Och de också. Ja, Bor ju nära också. upplever att de känner att de alltid är välkomna. Mm. Mm. Vi vill ju gärna passa på när vi har det här mm. att, att få hjälp med ett uh, lyssnabrev. Ja. Som Maria får ju... Ofta via Facebook lite ja, funderingar jä jättekul. Så här kommer det ett, ett nytt brev mm, Ja, jag läser Hej mm. Angående det här med de andra föräldrarna Jag och min sambo har var deras två barn Sedan tidigare Och vi har bott tillsammans i drygt två år Jag tycker att det går relativt bra Jag har en bra relation med mina bonusbarn Och det är eh, Inga större bråk mellan barnen Vårt problem är mitt sambos ex Hon beter sig jättekonstigt ställer massor av konstiga krav gör saker jobbigt i onödan hon har ingen ny man de har varit skilda i fyra år Han vägrar hon vägrar prata med mig hon vill inte att jag är med på skolavslutningar eller liknande hon vill att min sambo ska komma hem till dem och äta till exempel för barnens skull men hon vägrar komma hem till oss råkar vi ses så låtsas hon som att hon inte ser mig jag säger inget ont om henne framför barnen och de tycker bra om mig, men det känns som att hennes hat mot mig gör det jobbigt för dem. Jag och mitt ex har en bra relation och min sambo och han också. Hur ska vi göra med, mitt sambo, med min sambos ex, Helena? Det måste vara jobbigt. Vi, där har ju vi tur och du tur också. Ja, men det är det jag, här jag menar när det är infekterat. Det är ju inte alls omöjligt att det är en part är som nog... är, liksom, på något sätt känner sig sårad ja. eller... Hon kanske inte kan har släppt taget riktigt eftersom hon Nej, vill... Nej, så kan ju säkert ja, men och, och det är ju egentligen hennes problem. Men ja. jag tycker ju att sambon måste ju... Det måste ju vara sambon som... som ja, den här taget. killen får ju ja. visa vem han faktiskt älskar. Ja, ja dels det och sen så får, det blir det ju en konflikt för barnen. För mm. om de, de gillar ju henne då, uppenbarligen. Ja. Och... Eh, Även om inte någonting sägs högt så märker de ju det. Ja. Alltså barn pickar ju upp på ja, ja, ja, de Vibbar. mm. Ja, precis. Så jag tycker ju helt klart att sambo måste... Mm. Så de får komma överens om då. Ska vi äta middag hos varandra då gör vi det båda två. Eller så ja. gör vi inte det. Liksom. Nej, för om han skulle gå med på, på det då ja. det skulle det bara förvärra. Det skulle ju bli någon slags Jag tror att gränserna och... också blir väldigt suddiga för barnen. Ja. Och barn gillar tydliga gränser. Ja. Vi pratade om det här lite att barn kan faktiskt hoppas att de biologiska föräldrarna ja, i alla fall i vissa det. skilsmässor och, ja, ja, och så, kanske liksom drömma om det är eh, ja, ja. att komma är tillbaka till den gamla familjen och sådär, eh, om man inte visar tydligt. Ja, men Leija var nog lite så. Ja. Alltså, hon ville gärna pussa oss på munnen, så här, direkt efter varann och då tyckte hon lite som att då hade vi nästan pussat. Ja, just det. <laughs> så så kul ett fall. Men... Ja. men men det tar ju tag och bearbeta liksom hela den och den här, det här exet kanske inte riktigt har på något sätt kommit över det. Nej, men ska vi sammanfatta råden då att ställa krav på sambon att han visar markerar mot ja. sitt ex ja. att det är okej att vi äter middag hemma och så men då ska det vara då ja. får du komma hem till oss ja, också. Han hör ihop med Helena och det är deras familj. Liksom och de mm. mm. är och en även visa. Enhet. Ja, visa att det är slut mellan mig och mamma. Ja. Och det här är Helena och jag är det här mm. nya. Mm. Och vad det mer vi sa som var tipset. Det ja, det var ju det att markera, markera mot henne. Så att inte hon får styra. Exet verkligen sa att hon får styra. Hon får bestämma att hon inte får gå på skolavslutning. Gör ja, hon är då det då? Det, det, alltså, det, inte... det kan inte hon bestämma. Nej. Nej. Och det måste man ju då som, som bonusförälder inte. också prata med, med barnen och säga att jag vill jättegärna komma på er avslutning. Och och, sådär. och, och kanske också, jag tycker det är jätteviktigt det här som, som det står där att hon inte snackar skit. Ja, verkligen. ja det var bra. Och, och då är det ju jobbigt jag ju att kanske höra eller att man kan få lite den uppfattningen då. Ja, men det att jag menar jag också i andra om den här händen. om det här exet eller mamman till barnen. Det behöver inte vara något hon säger. Det kan vara tonen hon säger ja. det, det är så, Jaha, ska jag dit? Aha, eller, aha, alltså, det dit. Så... det räcker med sång ja, vi tycker mm. att Helena sköter sig bra att hon inte ja, snackar skit, det. ställer krav och se till att inte exet får styra för mycket mm. över sådana här saker som hon egentligen inte kan bestämma. Och inte trappa upp konflikten liksom, Nej, utan hon, hon kan fortsätta och hålla sig liksom lite cool och så. Sambo måste steppa upp här. Ja. Mm. ja. Ja, men det är bra. Vi önskar alla lycka till. Absolut. Ja. Vad jättekul att ha dig här. Ja, och eh, som ett litet tack så har vi gjort Nej, men... jag, jag som är så förtjust i diplom. Men Åh, oh, vad fint. Titta! titta. Har du laminerat det? Alltså du är en sån nörd, Martin. Jag tycker det är roligt. Jag erkänner ingenting. Jag har mycket finare present. Ja. Jag här, bonusfamiljen. det betyder ju temat idag var ju de, The Others, de andra föräldrarna. Så jag tänker att du ska få en Mer päron, alltså fler föräldrar. Oh, så här får så du, du mer av oss. Ja, Tack. Tack. Tack. Tack så jättemycket för att du kom. Tack. Ja, och så hälsa Peter. Och... Ah, yeah. ah, ah, ah. Ah, vad kul. Sara hade ju mycket roliga saker att komma med där. Mm, det visste jag. Det visste du. Ah, och då verkar jag ha fått ihop det bra i familjen. Mm. Det är inte alltid så i bonusfamiljen, men. Han verkar vara en trygg och bra snubbe. Ja, det är skönt att höra. Ja. och jag tyckte det var extra kul det här med att hon sa som vår saga har sagt, att det finns inga halva syskon. Det är klart att hela Helle, min syster, har hon ju sagt. Ja, just det, och det sa Sara om sin lilla ja. syster. och så är det ju. Ja, veckas samtalsämne ska ju vara de andra föräldrarna. Ja, eller som vi hade som arbetsnamn, The Others. Skräckfilmen där. Just det. det är ju ett känsligt ämne, man har en historia tillsammans mm. och man har gjort slut. Av en anledning. Av en anledning som gör att det kanske lätt blommar upp. Så vi har ju löst det lite så att, först hade vi den här familjechatten som du nämnde. Ja just det, när alla fyra, med en ja. pappa och hans nya. Och sen när den bröt picka. ihop lite så har det ju blivit så att det är du och hennes bonusmamma som sköter den mesta kommunikationen. Ja, det blir på något sätt. Då, då kan vi bestämma och planera saker helt utan känslor. Att, ja, precis. Det blir ju ingenting som triggas där. Så att det funkar ju bra. Inget av det förflutna som bubblar upp som finns. Och man måste ju ha kontakt med de andra föräldrarna om det ska funka bra. Och mm. speciellt vara bra för barnen. Mm. Med praktiska saker som att hämta och lämna... Kläder, utrustning, vad ska man få ha med aktiviteter? Stora inköp, ja. Och sen även, ja. Vem ska betala vad? Semestrar behöver man ju ha en bra planering runt. Mm. Om man behöver byta tider och dagar och så, så måste vi också prata med varandra. Ja, och det går ju bra hittills. Det är ju, det är ju sällan som någon sätter sig på tvären när det gäller det. Ja, vi försöker ju allihopa att hjälpas åt. Sen är det här, tycker du, vad tycker du? Ska man träffas allihopa som en stor, härlig tomten är far till alla barnen. Jag har ju inget behov av det. Jag måste ju vara ärlig och säga att eh, dina ex dels är de ju väldigt olika personer och har olika liv. Ditt ena ex har ingen ny eh, tjej i sitt liv och sådär. Och eh, han har en stående inbjudan. Vi har ätit middag ihop och, och nu så har han valt att inte komma Jag tror det är viktigt att barnen ändå vet att han är välkommen hit. Ja, och det tror jag, det är jag säker på att de vet. Så att de känner att de har tillgång till sin pappa. Det har ju varit i vissa familjer så får de inte ens prata om den andra föräldern. Och jag tror att det blir väldigt jobbigt för barnen när det är så. Ja, men det känns ju avslappnat. Och sen ditt andra ex, jag behöver inte säga exakt vad jag tycker om, om honom. Men jag har inget behov av att träffa honom eller att försöka bli kompis eller så. Utan det Nej, tycker men det jag viktigaste är... är att man inte pratar skit av varandra framför barnen. Nej, och det... Det Jaha, tycker jag att vi ska tänka på. Man kan bli bättre på det. Alltså även de här små glidringarna eller så här. Ja. Man, kanske, nej men man suckar över någonting så. Man kan ju försöka hålla igen lite. Och ta det bara mellan oss, ja. För jag hörde, det var en som sa att om man säger något ont om den andra föräldern så är det precis som att man säger det till om barnet. Ja. För att halva barnet är den andra föräldern. Ja. Och sen hoppas man ju bara på att det inte blir något skitsnack i de andra familjerna om oss, men jag menar, det kan vi inte heller riktigt Nej, det meta. kan man inte. Man kan aldrig styra kan över andra människor. ibland, men det får vi ta. <laughs> Vadå, inte... det finns inget ont att säga om oss. Nej, vi Nej. är verkligen inte ofyllbara. Nej, men kommunikation överlag är bra. Mm. Det säger vi ju hela tiden. Prata med varandra. Antingen via sms eller Yes. Det kan vara bekvämt med sms faktiskt Det är lite mer känslor Men det kan ju också bli missförstånd och sånt med sms Men annars är det ett jättebra kommunikationsmedel mm, om, om man får svar på sms Ibland måste man ju ringa och, <laughs> Vad jag, menar du? Nej, men det, så är det fortfarande för mig Jag kan bli lite obekväm om jag måste ringa För då tycker jag ändå på något sätt att ah, Men kan inte du göra det? Det är ändå ditt ex eller så men, men jag jobbar på det Ibland ringer jag ju när vi inte får svar på sms Ja du har ju inget ex, eller på det sättet, du har ex, men du har ingen som har barn som jag behöver förhålla mig till. Nej. Så det är ju bekvämt för min del. Och även mina äldre barn har ju ingen ny bonusmamma. Nej, just det. Nej. Så vi är ju lite, Så vi är lite minimerade på vi, The Others. Vi är fem vuxna ja. på och fyra barn. Det räcker ganska bra. Ja. ja, nej men jag tycker hinner vi med att läsa brev? Lyssna brev, jag säger alltid fel. Ja, just det. Jag tror också att man lyssnar på en podd så att läs snabbt så ska vi se vad det handlar om Ja, Hej Martin och Maria Jag gillar er podd, jag har inte lyssnat på alla avsnitt dock, en sak tänker jag på och det är att ni inte båda två har barn sedan tidigare och att det är väldigt annorlunda när båda har det Jag har två barn sedan tidigare och min tjej har ett barn sedan innan Vi bor inte tillsammans och ärligt så känns det inte som att det kommer att vara aktuellt Vi ses en hel del men ofta brukar det sluta illa hennes dotter är så bortskämd och gnällig Och mina barn tål henne inte Min tjej håller med om att hennes dotter är jobbig Men det blir ändå spänt och jobbigt När vi försöker umgås Vad tror ni? Är vår relation dödsdömd? Eller, ska vi fortsätta, eller kan vi fortsätta leva Separata liv och ses när vi inte har Barnen? Mikael mm. Det här är allvarliga saker ja. Alltså han har ju inte lyssnat På alla avsnitt på <laughs> Just det. Nej, Så kan man inte ha det Nej men seriöst, det låter lite jobbigt Ja, och samtidigt det jobbiga kanske är då om de skulle vilja flytta ihop nu och, mm. för det kan de nog inte just när, innan de har löst eh, de här problemen Eller de skulle kanske kunna, men då får de ju vara medvetna om att problemet finns och ja. inte bara låtsas av att. Mm. Men sen är det, det beror ju också på vad man vill ha ut av det Vill de bilda en ny gemensam familj? Jag kanske är lite gammaldags där så att jag tycker att de inte är en familj ännu utan att de är nej, du utan, tror inte på särbofamiljen? familjen? Nej, inte på det sättet som de, de har inga gemensamma barn, de har inte varit ihop jättelänge kanske. Jag minns inte vad det, om det stod hur många år, men eh, om de inte bor ihop så då blir de liksom ingen familj och, och det kan ju absolut funka. Men Mikael under här är deras relation dödstömd. Vad tror vi om det? Nej, Nej. tror jag väl inte. Alltså, det... Om båda tycker att det är okej att ha lite varannan veckas förhållande och, och att de får ut... Jag tänker att det kan vara en fas det. också, det här barnet. Att hon är lite jobbig nu och det beror på hur gammal hon är. Det kan ju ändras jättemycket. Det kan vara en trots ålder eller någon tonårsfas eller någonting så. ja. Vad som helst. Så att, om de känner sig starka och nöjda med hur de har det, det, det handlar ju alltid om... Paret. Inte vad vi säger eller vad andra säger utan hur de vill ha det. Ja. Man måste inte bo ihop Nej, och för att ha en äl relation. Älskar man varandra och, och känner att det blir en jättepositiv energi varje gång man träffas så då, då kan inte barnen förstöra det, tror jag inte enbart. Sen tänker jag också att i det här skulle jag vilja säga att det är viktigt att ett stackars litet barn kanske inte ska stå för att den förstör för alla jag tror nej. att det känns lite tungt om men det är alltid den som är jobbig eller det är alltid den som förstör. Mm. Att man kan försöka bryta det mönstret på något sätt. Försöka ta fram det positiva. Alltså ja. Om hon gör någonting bra så ta fram det istället. Mm. Och det som, kolla vad hon tycker är kul. Försöka mm. få fram det. Ma mamman får ju prata lite med henne och, och berätta liksom hur viktig hon tycker att Mikael är. Och, och hur... Ja, att hon till exempel tror att de skulle kunna göra något kul och så försöka hitta en aktivitet där man kanske inte är så jättetätt alltså om någon kommer hem och är i ens hem och ska äta middag och sova över och allt sånt där då blir man ju väldigt tätt men går man på bio ihop och sitter med sin mamma och någon emellan så är det ju, då behöver man inte prata så mycket eller går man och gör något annat roligt, går på Liseberg eller så, så kan man ju var ett större gäng ihop. Man kanske kan ta in en helt annan familj också. Det, det var en bra idé. Ta med en, en familj till kanske. Ja. Eller tänker jag att man kanske som de då antagligen har varannan vecka med andra föräldrar mm. försöka olika konstellationer att kanske han och, och hans partner då bara är med den här lilla tjejen då någon gång kanske eller lilla, jag vet inte hur gammal hon var, men den här tjejen och kanske någon gång med bara hans barn. Just det. Byta om lite mm. och sådär. Ja, ja. Då, då, blir ju, då blir de ju bonusföräldrar var sin vecka, i så fall. Då är de biologisk föräldrar en vecka och så är de bonusföräldrar nästa vecka och så har de ingen barn. Det är ju fördelen vecka. med bonusfamiljen att man kan testa olika konstellationer. Mm. Eller göra lite halva att ha någon helg med allihopa. Eller så att säga ha någon, någon helg med bara ett barn och någon helg med flera. Nej, men vi önskar dem lycka till och vi tror inte att deras relation är dödsdum. Så länge de två vill, så Nej. finns det hopp liksom. Och så på, på, påminner vi gärna om att ni ska fortsätta skicka in mejl till oss på yes, vår adress. Vi älskar mejl. Bonuspappan.plusmamman.com Just det, men ni kan ju även nå oss via Facebook-sidan som också är Bonuspappan.plusmamman. Eller på Instagram. Och där är det en punkt emellan, Bonuspappan.plusmamman. Men det ser ni snabbt när ni går. Och googlar. det ni ska skriva om extra mycket nu för nästa avsnitt är ju ekonomi. Ja, det är ett känsligt och stort ämne som vi har valt att ska det är tungt. Ska göra ett eget avsnitt. Där får vi nog grannsaka oss själva en del och vill gärna höra era åsikter förstås. Det blir spännande. Tills dess så säger vi som vi brukar att livet i en bonusfamilj kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Sluta vinka, Martin. Ja, jag har ett tips då som jag har, eller en grej som jag har lärt mig av egna erfarenheter till alla bonusföräldrar och även alla föräldrar egentligen är att om barnen säger fel, alltså när de har varit kanske en vecka hos pappa och de kommer hem till mig och kallar mig för pappa eller kallar mig för Linda eller Emma eller någonting så får man inte bli arg tycker jag utan jag brukar istället tänka att om de, om de kallar mig för sin pappas sambos namn så betyder det ju att de känner sig så pass trygga med den personen att de säger fel på oss. Och då säger de antagligen fel på det andra stället med. Så tänker jag. Det var bara det.